Doina pe fluier. Doamne, Tu ne-ai sfințit Sufletul și ne-ai dat o alinare, iar prin milă și iertare ne-ai dat binecuvântare. Doamne, Tu când ne-am rugat și cu drag ai ajutat, cum să ne iertăm dușmanii pe cruce ne-ai arătat. Doamne, tu ne-ai mângâiat cu al Tău dar și vis înalt, și în strai de dor curat, sufletul ne-a îmbrăcat. Doamne, pruncul minunat care în suflet l-am purtat, a rostit cuvântul care înger ne-a chemat. Doamne, dulce vorba ta într-o boltă răsuna, cum o spune cu durere preotul duminica. Doamne fluierul din stea, tu l-ai pus în glas să stea și cu el noi ți-am cântat. Doina dulce penserat, Doamne, fluierul de os, când o doină în crucea ta. Precum glasul tău duios, Când pe maica ne-o dădea. Doamne, fluierul de fag, Cântă dorul nostru drag, care îți spune cu alint Că al tău vis s-a împlinit. Doamne, fluierul de foc Ne-a adus al tău noroc, și în cer, pe-a rare, Ne-a purtat din loc în loc, Doamne, vin în țara noastră și pe cei ce stau în ea să facă voia ta să înțeleagă vorba ta. Lacrima pentru doina cernită. Doamne, o doină iubită, într-o slovă cernită, în al nostru suflet, când ți se închină cu o lacrimă din inimă țișnită.